وا اين قرطبه دار العلوم فكان من عالم قد سما فيها له شانو بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Faina khairu al-hadith kitabullah wa khairu hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Od karakteristika ove vjere islamska je i potvrđivanje dojenjem ono što se potvrđuje i po poporijeklo porođenjem odnosno uh, od uh, 50 hadisa koji su uvršteni među hadise uh, na kojima je izgrađen islam. Uh, dodao je Ibn Ređeb, Rahim Ahula, dodao je osam hadisa na 42 nebevi, pa je uvrstio jedan od tih hadisa je bio hadis o kojem već govorimo. a to Hadis mu Mutefekun Aleihi, Jahromu minar redama, Jahromu minar neseb, ili u rivajetu Jahromu minar redama, ma Jahromu minar viladeh zabranjuje se ili zabranjeno je dojenjem ono što je zabranjeno porijeklom ili u ovom koji prenosi džema, odnosno kutubu site i više kutubu tisa devet poznatih zbirki hadisa, a to je da je zabranjeno po dojenju zabranjuje, zabranjuje se dojenjem ono što je zabranjeno rođenjem ovaj hadis, hadis govori znači, o toj O, o, o, tom, kar, o toj karakteristici islama a, oko koji nema razilaženja u osnovi među učenjacima ovog umeta znači o, u globalu složnost zvučenjaci ovog umeta da se dojenjem zabranjuje ono što je zabranjeno po, po rijeklu porođenja a o činjencu također imamo odnosno ovu karakteristiku ovaj propis imamo potvrđen i u uh, Kuranskom ajetu uh, onaj dugi ajet o surnesa u kojem u se koje, u kojem se navode, se navode uh, zabranjene žene pa od žena koje je zabranjeno ženti zabranjene ženti od tih žena se navodi i žene ummehatukum alati arda'nakum wa akhawatukum min arda kaže i vaše majke koje ste uh, zadojili i kaže vaše sestre po dojenju. Pa je uh, u ovom majetu spomenute, spomenute dvije vrste žena koje je zabranjeno ženiti. Uh, u čemu se ovdje radi uh, riječ dojenje uh, u aratskom jeziku se uh, prvenstveno misli znači ono što i, i prvo pada na pamet a to je dojenje djeteta majke sa njenih grudi, pijenje njenog mnijeka, <clears throat> mnijeko koje je uzrokovano e, porodom, ili pijenje mnijeka od majke na neki drugi način. E, spomenut ćemo tu meselu koji ima laganih razilaženja. E, šta, šta ovo pitanje, šta ova karakteristika islama znači da dojenje da se dojenjem zabranjuje ono što se zabranjuje porijeklom. Ovdje se prvenstveno misli na to da kada, kada žena podoji ili zadoji dijete uz ispunjavanje šartova koje ćemo spomenuti, da nakon tog dojenja To, tom djetetu se potvrđuje propis o, o neki stvari koje se potvrđuju po, po porijeklu, po rođenju. A to su stvari četiri stvari. Potvrđuje se znači djetetu a, podojenju. dojenju, potvrđuje se da je zabranjeno ženitu majku koju je podoju, koja prije toga njemu bila strankinja, a, dozvoljuje mu se da se osamljuje sa njom, dozvoljuju se, on njoj postaje mahrem e, i dozvolja, dozvoljava se njemu pogled u njo. Znači, četiri ove karakteristike se potvrđuju sa dojenjem, a imamo četiri druge koje se ne potvrđuju. I one su vrlo bitne, a spomeničemo i posle inšala, kada, kada budemo spominjali detalje vezani za umesel. E, znači, bitno da znamo da se potvrđuje samo ove četiri stvari. Za razliku od drugih, a to je izdržavanje, velijet, odnosno vilajet, izražavanje vilajet i tako dalje, ili naslijesto, to se ne potvrđuje dojenjem. A naglašimo to opet posljednje inšala. Znači, šta nam novo donosi ovo pitanje, a to je znači kada žena zadoji neko djete, uz ispunjavanje šartova o kojima ja ćemo govoriti inšala večeras, da time to dijete ne samo sa njom naravno nego i sa njenom sa njenim čerkama i sa njenom majkom uh, i kao da mu je ona majka popori uh, po rođenju po porijeklu uh, potvrđuju se četiri stvari a to je vezano za brak a to je da njemu nije dozvoljeno žen, nju i njene čerke njenu majku itd. Njene, sestre kao da kao da mu je ona po rođenju majka također uh, halove osamljivanje sa njima je dozvoljeno sa svim tim ženama, mahremijet, on je mahrem svim tim ženama i dozvoljeno da ih vidi otkrivene. ali ne potvrđuju se ostali propsi, a spomenut ćemo poslije koji, koji su to. E, po ovom pitanju, znači, oko ove mesele inače, oko dojenja, koje je, znači, dojenje spomenuti u, u Kur'anu u nekoliko navrate, u nekoliko, u dva, tri konteksta, vezano za talak, vezano za dojenje djeteta itd. i tako dalje. I ovo ovdje vezano za, za dojavanje djeteta. E, odnosno, ma, mahramijeta i ostali propisa vezani za, za majko, pomnijeko i sestru. E, po ovom pitanju, glavno, islamski pravni se spomenju nekih 9-10 mesela. Različite mesela koje govori o ovom pitanju. Svijem da su te mesela mogu svesi, glavno, na 4-5. Neki poznat i bitnih. Bez detalja, znači. E, prva, najbitnija mesela od svih je to u stvari sa čime se potvrđuje propis e, e, zadojavanja znači kada dijete šta su uslovi šartovi da se potvrdilo da neko dijete koji podoji neku ženu e, da ono postaje njoj dijete po mlijeku šta mora da se ispunje uglavnom kad se rezumira ono što se govorili izlamski pravnici to se svodi na dva šarta na dva šarta koje se mora ispuniti da bi, da bi bilo puno važno i validno to zadojavanje, da bi se djete tetiralo da je djete po mlijeku ili da, da je ona, njegova majka po mlijeku i tako dalje, ostali propisi. Prvi od, šartova, prvi od tih šartova je koliko puta, odnosno broj, Oko čega ima razilaženje, naravno. Ovaj, koliko puta dijete mora da, zado, da podoji e, tu ženu? Pa po tom pitanju otprilike nekih e, šest mišljenja kad bi šli detaljno, a imamo kad se skrati neka e, poznatija tri, četiri mišljenja. Znači, koliko puta dijete mora da zadoji majku da bi ona njemu postala majka po mnijeku i on joj dijete po mnijeku. Skupina učenjaka smatra da uopšte nije bitan broj zadojavanja. Koliko god da se zadoji, koji, na koji god način djete postaje djete, znači ona njemu postaje majka po dojenju i, i on njeoj djete. I zanimljivo da ovo, na ovom stavu velika skupina učenjaka, između ostalih e, ima malik, on kaže znači nije određeno brojen. Bitno je da, da podoji tu ženu, da ona njega zadoji između ostalo, znači na tom stavu je imam Alik uh, i národovom likijski mezeb od aschaba su na tom stavu Alija, Ibn Mesud avdullahi vnomer, avdullahi vnabba sergela hanhum uh, uh, od drugih mezeb odna tome hanefijski mezeb ebu hanife i njegove učin uh, Sufjan teori a vzaji znači velika skupina učenjaka je na tom stavu, da uopšte nije određeno <clears throat> to je prvý stav Drugi stav učenjaka je oni koji kažu uh, uh, uh dokazuju čime ovi dokazom na spomene dokaze. Čime dokazuju da ne treba uvše da nema nikakvog broja. On to dokazuje sa kuranskim ajetom. Wa umme hatukum allati allati nekom. kaže uh, i majke vaše koje su vas zadojile. Kaže došao kuranskog ajetu uh, uh znači uh, Opći, opće poimanje zadojavanja. Nije spomenuto ni broj, ni koliko puta, ni kako treba. Pre tome je dovoljno, dovoljno samo da zadoji. Naravno, druge, druga, druge učenjaci dokazuju sa hadisma koje pošnjavaju koje, koje pošnjavaju malo tu određenog broja ili nema određenog broja. Drugi stav učenjaka, znači to je os, osnovni dokaz kojima dokazuju. Drugi stav učenjaka to oni koji kažu da mora biti određen broj dojenja, zadojavanja. S da se razišli, izmeđuju se koliki je taj broj. Pa skupina od njih kaže, kaže, dovoljno je, naj minimum treba biti, minimum treba biti, kaže, tri puta da podoji dijete. Zašto tri puta? Dokazuju tu sa verjedosudnim hadisu je bilježi muslim u svome sahijihu, je kaže, poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, odaj iši, radijalama, kaže, la tu harrimu al-mesa, wala Messatan, au-l-rada'ata, au-rada'atan. Kaže, ne zabranjuje, misli se ode zabranje, misli se ne postaje, ne, ne zabranjuje se zadojavanje, ono što se zabranjuje, kaže, ne zabranjuje mesa, to je jedno dojenje, ili sisanje dojke, niti, dv, niti dva puta, kaže, niti rada, niti jedno dojenje, niti rada ta, niti dva dojenja. Kažu tek sad, isa, jasno, ako ne, ne zabranjuje jedno, niti dvoje dojenja, znači, ostaje minimum troje, tri puta da zadoji i to je dovoljno. I radi po tom hadisu. <coughs> Hadis, kaže, bilježi muslim. Druga skupina učenjaka kažu, a inače na ovom stavu je manja skupina učenjaka, to je Abu Beid i Abu Thaur. Druga skupina učenjaka kažu, među njima inače imam Šafija i imam Ahmet, treći stav učenjaka, znači da to treba biti kamsaradaatin, pet dojenja, da je to minimum dokazuju to sa hadisom poznatim hadisom od Aiša radijallahu anha kojeg bilježi muslimu svome sahihu u kojem je došlo da je da je ona rekla kaže Aiša radijallahu anha ka ne fima nezele minil kur'ani ašru rada'at ma'lumat kaže bilo je od što je objavljeno od kur'ana 10 arda'at 10 za dojavanja. Malumat poznati 10 zadoja zadojavanja. dojenja majke i djeteta. Każe thumma nusikhna bi bi khamsi ma sa pet poznatih jasnih zadojavanja. Każe fatwa fi Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa hunna uh, mimma وَهُنَّهِ مِنْا يَاقَرَوْ مِنِي الْقُرْآنِ I kaže uh, i preselio je Allah uposlanik sallallahu alayhi wa sallam a kaže a ovo je dono što se učilo u Kur'anu uh, uglavnom ispraveno ovaj vode po pitanju ovog ajeta znači da je derogina ovaj ajet derogiran je itilavetom ali nije propisom i oni kaže ovaj, uh, ovaj hadis bileži ga muslim svojom sahihu uh, znači da je bio objavljen ajet, sam zatim je derogiran ta ajet, aani derogiran u potpunosti propis, nego je samo promijenjen, sa 10 dojenja na 5 dojenja. I kaže to jasno ukazuje da je u stvari da je a, donja granica 5 dojenja. A onda imamo i četvrto mišljenje, a to je oni koji kažu da treba biti minimum 10 dojenja. Oni se vraćaju na ovaj hadis Uh, vraća se na ovaj hadis uh, koji govori da iše radijala i drugi koji ima slabosti uh, u kojem se spominje deset dojenja uglavnom Allah za najbolje bliže je ovo najbliže je ovo, što, uh, što od, uh, ovo što se spominje od ovo što se spominje ovaj uh, na čemu imam Ahmed iman Šafija a to je da bude na minimum pet dojenja dojenja. Zašto? Zato što je ajet prvi koji spovrjeni o tome u općoj formi, uopšte ne govori se o broju. Zato što hadis koji govori da ne zabranjuje jedno sisanje, jedno dojenje, to, ako se kaže da ne zabranjuje, to ne znači da je to donja granica, znači, znači to ne ukazije direktno na, na, na broj, a onda, znači, najpreciznije određuje to ovaj hadis koji je prenašao da iše radi Allah Anha i to je Allah za naj, naj, najbliži stav znači to je taj prvi šart koji treba ispuniti da, da žena koja hoće da zadoji dijete i dojega treba da bude da, je, da ga zadoji pet puta poslije ćemo govoriti, govoriti o tome načinu kako se zadojava dijete i šta se tretira jednim dojenjem ili možemo je to odmah spomenuti da, da ne zaboravimo znači, kada učenjaci govori dojenje šta se tretira po jednim dojenjem imamo opća, opća dva stava i poimanja oko toga Jedna skupina kaže, učenjaka kaže jedno dojenje se tretira to da da dijete uzme dojku od majke i da a, siše mlijeko, da pije mlijeko, a onda, i kaže pije koliko hoće. I onda kada prekine dojenje i e, pusti dojku, svijedno radi da bi disalo ili da bi prešlo na drugu dojku ili iz nekog drugog razloga zabavili se o nečim igraze tamo sa odjećom, ovim nije bitno, kada pre, prestani i pusti dojku kaže to se yartese blahu dalika rad'a wahide i time se njemu broj da je to jedno dojenje a onda ponovo kaže kad uzme dojku i doji i pije koliko hoće pa opet prekine iz nekog neđrži razloga kaže to se boji drugi put tako kaže da se može desiti da u jednom na jednom sjelu što bi kod nas rekli na jedan put kad se odnese odnese dijete kod, kod žene koja hoće, koja za kojou hoćemo da zadoji dijete zbog tog mahramijeta i zbog ovih propisa da se u jednom znači prilikom jednog dojenja da se, da, prilikom jednog dojenja koje se kod nas uvržno smatra dojenjem da se, ovaj, da se dijete da, da se zadoji sa, sa svih pet ovih šariatskih validnih dojenja drugo mišljenje u stvari da se misli zadojavanje u stvari da doji dijete dok se ne zasiti dok se ne zasiti E sad, šta znači to god da se ne zastije, kao da doji jedno, da jedno kad se uzme djete da se doji, doji, doji dok, znači, dok, dok, dok ne bude imalo potrebu za time i onda ako se ostavi, prođe određeno vrijeme e, nakon toga kad uzme drugi put na istom cijelu ili neki drugi dan drugi put ili u drugom vremenu onda smatra drugi put. Međutim ovaj stav ovdje koji spominju učenjaci uglavnom znači postoje ta dva stava postoje ta dva stava tumačenja šta znači jedno dojenje kod nas vjerojatno ono po uobičaj bi bilo jedno dojenje da se da dijete majici da ga ona doji dok se ne nahrani sve koliko puta ono onaj pustilo dojku ili uzjelo dojku da se smatra dok se, dok se ne zasiti dok, se, dok, dok više ne bude tijelo da doji da se smatra to jednim dojenje e, to bi mogli reći radi neke sigurnosti da bi da bi bolje bilo prakse tako raditi. ali ovo što spominje u učenjači to je poznati stav Znači da se tretira jednim dojenjem to da dijete uzme dojku da doji dok ne prekine. Čim prekine to se smatra jednim dojenjem. Pa tako pet puta. U svak slučaj znači to su dva, dva poznata tumačenja šta se podrazumije pod, pod dojenjem jednim dojenjem. Drugi šart koji činjaci spominju, znači govorili smo o broju dojenja, to je prvi šart. A drugi šart a, za dojenje to vrijeme u kojem... A, vrijeme, uzrast djeteta u kojem ono uh, može da doji. U kojim, uh, ako doji smatra se da je dojenje validno, a ako u tom periodu vremenskog svoga života doji, uh, a pređe uh, nije, ne ispuni ovaj šart, smatra se da nije, da nije potpalo pod djete koje je zadojilo majku. Po tom pitanju također imamo veliko razilaženje. Osim što prenosi mnogi učenjaci, Da, su slo, da, da je ulema složna oko toga da ako se dijete, ako se dijete zadoji u toku prve dvije godine života da se time potvrđuje zadojavanje znači u prve dvije godine života i tu dogazu sam i poznati kuranskim majetom volvali datu jordi'ane eulade hunne haulejni kamileni le men arade ejutima rada'a majke doje njihovu djecu, dvije pune godine ko hoće da upotpuni dojenje. Ovo naravno nije ovde nije došlo narodna reforma da žena mora doji dva dvije godine, znači kao što neki pogrešno razumiju. To znači naj, ovde inače ajet govori ovaj ajet govori o, o tome kada se muž i žena razvedu pa koliko koliko, znači, majka ima pravo da doji, koliko dijete treba dojiti. U stvari, otac je dužan uh, da unajmi, ako majka ne može dojiti, da unajmi, plati ko će uh, dojiti dijete. Pa je u tom kontekstu spominjeno, ajda se da se dijete doji dvije godine, ko hoće da upotpuni dojenje. <hle> uh, uglavnom, uh, učenjaci koji dokazuju sa ovim, sa ovim majetom, Uh, ima problem s te strani što ajet ne govori o zadojavanju djece, nego uopšte govori o dojenju. Znači, ne govori o zadojavanju djece sa, kim, sa kojim se postaje, uh, sa kojim se uh, dobijaju propisi kao po porijeklu, porođenju, nego ajet govori o tome koliko je potpuno dojenje ako se roditelji razvedu. Tako da dokazivati u ovom kontekstu ovim ajetu, znači, nije, nije direktno o temi dobro, uglavnom znači e, nakon toga što su složen da u toku dvije godine ako se desi zadujavanje da se broji da se broji da se, da se time ovaj, zabranjuje ono što se zabranjuje dojenjem e, nakon toga učinjacima ima veliko razilaženje oko nekoliko stvari prvo ima razilaženje šta ako dijete e, doji manje od dvije godine međutim počne da se hrani hranom drugo mimo mlijeka pa i tu imam razilaženje jo se prihvata to dojenje ne privata. A onda ako se doji više od dvije godine. Ima tu tolerancije ako je ako pije samo ako pije samo mlijeko hrani samo mlijekom ne i drugu hranu. Ili mu većinska hrana bude mlijeko a ne druga neka hrana. Pa znači oko tih detalja imamo razilaženje i zbog toga u ovom, ovom pitanju ima znači oko šest mišljenja zbog toga znači oko toga znači da li se potvrđuje dojenje prije dvije godine da li nakon dvije godine a onda unutar toga i dolazi ona krupna mesela velika mesela a to je da li, se, da li je validno ispravno za, doja, za dojavanje velike osobe odrasle osobe, punoljetne osobe koja prelazi znači svojim životnim dobom prelazi ovo vrijeme. znači ni dijete uopšte. Uglavnom ovaj eh, ako navodite sad ode mišljenja učenjaka po ovom pitanju, uzelo bih na puno vremena, Allah zna najbolje, znači na osnovu na osnovu ovaj eh, na osnovu eh, dokaza eh, eh, odno hadisa u kojima je spomenuto. U tim hadisima je spomenuto, znači spominje se eh, gdje kaže posladnih sanog hadisu a, koji bilježi muslim odnosno hadisu bilježi ga muslim i buhari od sva dva sahiha gdje kaže posladnih sanog ina rada'ate minel međa'ah zadojavanja je od, gl, a, od gladi sa glađu znači zadojavanje treba da budi a, u kontekstu zadojavanja za dijete koje, koje postoje ovaj mahrmijet kaže da, da to zadojavanje treba biti od glade odnosno da dijete da da mlijeko hrani to djete. da da znači, koje pije djete, da onoga treba da onoga treba na na hraniti. U tom kontekstu je spominju i drugi hadisi. Drugi hadisi u, iz koji se razumije znači da dijete, da dijete treba da se, da se nahrani. A, prilikom, prilikom a, dojenja, odnosno da mnijek, mnijeko bude za njeg hranjivo. Da mnijeko bude za njeg hranjivo i da ga može zasititi. A ne da, znači, ako, ako počinje dijete da jede neku drugu hranu, onda, onda, znači, tu nastaje problem. Onda tu nastaje problem i onda ulazimo, znači, ovaj... Od, i zbog toga, znači zbog svih tih hadisa e, i ovog hadisa od poznatog hadisa, spomenut ćemo go Salima, radijel Lavanhu, Mevla Huzeife osloboženog roba od Huzeife kojeg je njegova od Huzeife, supruga od Huzeife zadojila Salima kada je postao punoljetan pa je on njoj postao haram za ženitu naravno i ostali stvari četiri koje su spomenuli zbog tog hadisa nastalo je veliko razilaženje oko ovoga e, koja, je gornje, koja je ta granica koji je to period u kojem dijete može zadojiti. Uglavnom, znači, velika skupina učenjaka nastavu da u toku prve dvije godine. Pa onda unutar detalja se razilaze, znači unutar mezheba. Pa kažu neki može još mjesec dana nakon dvije godine, neki može tri mjeseca, neki kažu može pet mjeseci ako doji samo mlijeko. Znači ne ide drugu hranu. Pa onda skupina učenjaka kaže ako prije dvije godine, poštine da jede uz mlijeko neku drugu hranu i prevlađuje mu druga hrana a, a, a, dojenje, kaže onda prestaje, po jednom skupinu prestaje, znači ne može, ne može da, da se potvrdi ime ovaj, za dojavanje, dokuda skupinja kaže može. Dokazivanje jedin i drugi, glavno nema nekog konkretnog dokaza, osim tog da što su došli hadisi, došlo u hadisi, jer došlo i nekog hadisa došlo uh, u tom kontekstu znači da dojenje treba biti ono koje kaže, kako došlo u hadisu uh, uh, znači da dojenje bude ono koje, koje, uh, koje u stvari povećava mjesto kod djeteta ono hrani djete znači da, da, da mlijeko bude u stvari hrana djetetu da ono nahrani želudac i da, raš, da raširi želudac i da, da, se, da se širi tijelo sa dojenjem. Odnosno da mu bude mlijeko osnovna hrana. Tako u tom kontekstu, uglavnom je znači, jako duga mesela i velika popitanja argumenta i dokaza, ali za najbolje bliže, je ovo da, znači, da ono dijete koje doji samo mlijeko i većinska mu je iz hrana, je bazirana na mlijeku da ono dokle god mu je glavna, glavna, glavna hrana, glavna israna lijeko. pa makar god, pa bilo više od dvije godine u tom periodu, ako ono, ako ono zadovi neku drugu majku, ono nju ono postane dijete po mlijeku. Znači da nije ograničeno sa dvije godine. Zašto nije ograničeno sa dvije godine? Zato što ovaj AES, ako im dokazuju dvije godine, AES govori u drugom kontekstu, govori o razvedu i o potpuno dojenju. Znači ne govori o zadojavanju sa kojim uh, postaje zabrana o kojoj govorimo. A hadisi u kojima se spominje u nekoliko hadisa. Kao što kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem u hadisu Tirmizi Allahu yahrimu min arada Kaže ne zabranjuju podojenju osim ono kada znači ono što kaže raširi ili uh, ovaj crijeva, Rašid nahrani crijeva, uh, a to je mislim lijeko. Kaže, uakana kabila fitan. I prije nego što fitan, prije nego što prestane sa dojenjem. Dokle god se doji i mlijeko bude glavna hrana u ishranu djeteta i hrani ga, i ono rase sa tim mlijekom, tada, tada se to dojenje smatra važjećim za ovaj propis. Tako da ovaj hadis i slični hadis u ovom kontekstu, koji je vrlo dostojan, Allah zna najbolje, znači oni naj, najbliže određuju to, da u stvari da se potvrđuje zabrana dojenjem ona koja, znači, koja se odnosi na da dijete koje doji da mu, mu uh, lijeko koje pije ono bude ono od kojeg se hrani i uh, hrani misli su utolio se njegov uh, glad i, i raste mu tijelo od tog mlijeka je tako došlo u hadisima znači svejedno bilo ono više od dvije godine ili bilo manje od dvije godine. Znači, dijete koje od manje od dvije godine prestane sa dojenjem i počne da jede drugu hranu, time po ovim tekstovima, znači, on sa njih, za to se dijete ne može potvrditi, ne može se potvrditi i jet, odnosno ovaj, ovaj hurmet, ovaj propis zabrane vezan za dojenje. A onda nam ostaje, znači, ovo po pitanju ovog vremenskog, znači, da spominjemo dva šarta. Znači, imamo prvi šart, a to je da bude, da bude pet dojenja različiti a onda drugi šart da dijete bude u periodu dok, dok doji majku svejedno koji uzrast bilo znači vi znate da imamo, da imamo rijetke primere djeci koja dugo doje do imamo djecu koja doje do treće četvrte pete godine aj bilo slučajeva kaže krenelo u školu a kaže dolo do majku tamo treba ići u školu ona mama od vas podoji majku i ode u školu znači, to se ujetni slučaj ali ima i toga i u tome znači da da glavna hrana ishrana da mlije, da budem mlijeko dokle god doji i glavna mu ishranu je mlijeko da time u tom periodu se potvrđuje dojenja ako zadoji neku drugu žen podvrđuje se znači ovaj propis za dojavanja ostaje pitanje znači ostaje pitanje velike odrasle osobe da li se njoj potvrđuje mahremijet? odnosno da li se njoj potvrđuje propis a, a, dojenja Zašto, za, zašto ovo pita, odakle nam ono, kad pričamo sad ovdje o djeci? Zato što imamo, znači, ovaj hadijsko bilježi muslimu u svome sahih od Salim, Salima Mevleje Huzife, u kojem je uh, žena od Huzife, radijallahu, Anhu, došla kod poslanika, salallahu alayhi sallam, i rekla njemu, ali ovo poslaniče kaže, Salim kaže, bele ma, bele ga rižal. Salim je dostigao ono što dostižu muškarci. Znači, pošto puno ljeta kaže a ja budem sama u kući ode, ode Huzefe i ostani sama i on bude sa mnom a oni je već posto punogeta šta da radivo a oni znači njihovo rob slobodni rob živ ih kodni pa kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem erdihi <tipun> tahrumi alejk kaže ti njega zadoj kaže pa ćeš njemu posat zabranjena naravno ode uh, I, znači, Adis verodosna bilježiga ga svoga i opće, opće pozna, znači pozna slučaj kod, kod Asaba, uglavnom. E, e, i, onaj, I na taj način, na taj način, znači, e, oni su uradili, ona je zadojila, naravno, uzijela svoje mlijeko i svoje dojke, da on je popio to mlijeko i time on postao nju, e, ona njemu postala zabranjena. Znači, e, znači ima isti propis kao, e, isti propis kao e, majka po rođenju. Ovaj Adi, znači, sad pravi neki poremećaj kompleto u ovome seli uh, i učenjaci po osobi o njemu govori odnosno za dojavanje odrasle osobe. Uh, pa po tom pitanju imamo znači, poznat veliko razilaženja, to je da je većina učenjaka ovog umeta na stavu, kaže uh, La Juharrimu uh, Radha ul-Kabir prvi znači stavio je poznati pa većine učenjaka i kaže da zadojavanje velike osobe ili dojenje velike osobe kaže ono ne zabranjuje ono je zabranjeno ono što je zabranjeno a, što zabranjeno je naše dojenje male osobe natome znači većina većina fanih dokumenata odpočevši je od sva četiri mezheba onda se s druge strane izdvaja skupina a to je zaherije Davud Zahiri, Jahlu Zahiri i Šehrin Slaj Bintemi i neki drugi e, učenjaci i neki savremeni i unutar Mezeba određeni učenjaci koji e, smatraju da od Ashaba na tom stavu a, je bila Aisha dok je znači, Mezeb ovog Džumhura su malo prije rekli znači, većina Ashaba bila na tom stavu znači, da se ne radi po hadisu Salima Mevle Huzeifi. Znači, da ne spomnim Ashabi koji na tom stavu. Znači, a se od njih izdvojila da, je, da, je, da kaže da ovaj hadis važi za ostali. Između ostalo na tom stavu i Ševislavin Tejmije i Zahirijski i Mezeb. Šta znači, kako oni tu imaće o pitanju, kažu, znači, Đumur Čunjaka kaže, ovo je, kaže, kaže, ovo izuzetak, specifična situacija za, za Salima. Ne odnosi se na ostale ljute kaže naziletu naziletu lajn, takozvani ili fikut znači to je, pesuča situacija važi samo za njeg ne važi za ostale, za ostale važi znači regularni propisi druga skupina čenjaka koji kaže počevo da iše i še s nama temije i Zahirija kažu ne, kaže ovaj propis nije došlo u hadisu, da to važi samo za njeg nego kogod dođu u sličnu situaciju kao on ovaj propis se može spustiti na njeg I zaista recimo ovaj, danas možemo govoriti o sličnim situacijama kod nas. Vi znate da je aktivno dan, kod nas danas ovaj, prisvajanje je Uzmu se određena djeca, prisvoje se, od, odraste, odgaja se određenoj porodci, a to djete njima ni ništa. Naravno, ovdje je jasno kod anda da to djete ne smije uzeti prezime, pripisa se toj porodci, to je jasno, nadam se da da, da mi to, da smo to stvarili. Jer je to lažno pripsivanje, to je lažno porijeklo koji je haram po širijanskim tekstovima. Ali po pitanju ovaj ovog, kada, kada odrase bilo muška, muško ili žensko djete. Ako je žensko djete, znači sporno je e, osamljivanje ili, ili gledanje i kontakt o strani muža te žene koji su usvojili to djete. Ili ako ima ih čerke pa one sa njim se druže sa, sa tim muškim koji je odraslo. Ako obron, tako je žensko ili muško znači, dođe u situaciju, znači da, da to odraslo dijete kad postane punoljetno a, dolazi u kontakt i, a, i osamljuje se a, ili sa djecom ili sa jednim od roditelja koji, koji su njima zabranjeni šerijatski. I dođe se u sličnu situaciju potrebu da se uradi ovo isto što je uradio Salim, što je rekao poslanik Salim, ženi od Huzeifej. Da se to dijete zadoji kako bi ono postalo dijete po mlijeku i otomatskih djeca u toj porodcu njemu, njemu braća i sestre. I znači i time se riješi problem koji što je riješeno ovdje po pitanju osamljivanja, gledanja i mahramijeta i ostalog. I Allah za najbolje... Znači, ovaj stav koji zastupa koji zastupala Aisha i šaljeme temi Zahirija da je on bliži realni i i može se raditi po tom hadisu u ovim određenim situacijama a ne da uopćeno bude propis znači ako se ukaže potreba ako se ukaže potreba i ispune se naravno ispune se onaj šart za dojavanje da se može zadojiti onaj prvi šart pet dojenja znači da se time da se time ovaj propis Da, je, da se ponji da to po ovom hadisu može raditi. Međutim ovdje imamo jedan problem, imamo još jedan drugi hadis koji bilježi Buharija Muslim u kojem je došlo bilježi prenosi se od Ajše radijallahu anha, a to je da je kod poslanika sallallahu alayhi sal da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem ušao kod Ajše, a kod nje bio neki čovjek. Kaže pa Kaže pa sam kaže radilom, pa sam vidjela na licu Allahu poslanika sallallahu alayhi wasallam srćbu gadab. Uh, vidi odstranca nekog nepoznatog čovjeka. Paže pa sam ja njemu rekla ja, ya rasulullah innahu akhi min arda'ah. Wallahu poslanici on je moj brat podojenja. Pomni jeko. Pa i je odgovorio poslanika sallallahu on zurna men uh, ihva, uh, min ihwanikum min arda'ah ina rada'a, minel međa'a. Kaže, uh, poslanik se nije rekao nju, kaže, pogledajte, mislio na sve svoje žene, kaže, od vaše braće, minel međa'a, pogledajte, znači, ispitajte stanje. Stanje vaše braće po dojenju, po mlijeku. Kaži, fa ina rada'a, minel međa'a, jer je, kaže, uh, rada'a, dojenje, dojenje koje se broji koje je važeće odmeđa, a to je od gladi. Znači kada, kada, kada dojenje zasiti osoba, a to je kod djece. Hadis bilježi Buharimu. I onda se uh, učenjaci koji su na drugom stavu, džumhu učenjaka koji kažu da, od, da odrasla osoba ne može, da, da njeno zadojavanje nije validno šerijski, da je uh, kod salima bio izuzetak, kaže, ovaj hadis presuđuje po ovom pitanju. <kuh> Prezuđe po ovom pitanju, jer kaže, ja sam hadisu došlo da mora biti dojenje, gdje dojenje hrani osobu. Pa onda kako odgovoriti na, na ovaj hadis? Kako odgovoriti na ovaj hadis oni koji rade po onom drugom hadisu od salima Salimara djelavan? Kako odgovoriti na njeg? Ima odgovor na njeg, a to je da u stvari, da ovdje nije bio riječ Znači osobi, osobi koja došla, koja je bila, koja je bila iša Anha, nije bilo riječ da je ta osoba zadojena u, u, znači, u velikoj starostnoj dobi. Nego je poslanik s.a. l.a. val. s.a. htio njima da kaže, potvrdi da naglasi koji je propis u osnovi prilikom zadojavanja. Osnova je znači da se vrši zadojavanje, a to kada je dijete malo, dok još doji majku, dok mu je glavna osnovna hrana mlijeko. A, tako znači da hadis ne ukazuje na to da je ova osoba koja bila kod iše radijela onda da je on, da je ta osoba zadojena u periodu koji ne ispunjava ovaj šart tako da ne, ruš, ne narušava ovo što je došlo od Salima kao vrsta izuzetka u, u, znači, u slučaju potrebe da se zadoji velika i odrasla osoba Allah zna najbolje a onda ovdje jel, a, a, što se tiče načina dojenja ostaje nam tu određene mesele a to je recimo ovaj osoba od automasuženjskog roda znači da li je uslov da osoba koja zadoji mora zadoiti majku znači na njinim na njenim grudima znači, ili može se piti mlijeko na drugi neki način i to je neko lagano razilaženje uglavnom većina učeniaka ispravan stav da nije uslov znači ima lagano razilaženja ima skupina učeniaka koji kažu da nije ispravno dojenje osim da dijete zadoji doji majki Do te svoje majke koja će biti majka po, po dojenju po mlijeku e, Do druga skupina većina učnjaka kažu jel, da nije to u uslov e, jer je i bret u, tome, e, u bret u tome da dođe mlijeko u njegova usta odnosno u njegovu želudac i u njegovu utrobu i da ga nahrani i bret u tome, nije ibret u načinu načinu dostavljanja mlijeka I znači ispravan stav taj da znači da, da, da nema smjetni da, da majka znači izbaci mlijeko iz svoje grudi i da dijete popije to mlijeko. E, ostaje tu samo problem kako onda brojati? Kako brojati jedno dojenje? Znaci ako majka sebe izmuze i stavi mlijeko u odježne posude da djete, kako brat koji je to je jedno dojenje, koji je drugo, koji treće dojenje tako dalje. Da li da, li, da li to dok dijete pije pije, pa prestane jednom iz čaše da pije? pa onda drugi put ga počne, to je jedno dojenje, pa onda drugi put ako, na koji način to obrojati. E, onda, što se tiče potvrđivanja, znači već smo o tome govorili, opet da naglasimo, šta se potvrđuje sa propisom zadojavanja? Šta se potvrđuje? E, znači, kada dijete zadoji e, određenu ženu, majku, znači ona njemu postaje majka po mlijeku, on joj dijete po mlijeku, šta znači taj propis taj propis znači, znači kada isponi ove šarte znači da je, bude pije dojenje i da bude u vremenu kada dijete kada pije samo mlijeko kada doji kada mu glavna hrana mlijeko e, time se potvrđuje prvo da tu e, majku koju je zadojio ona mu postaje znači zabranju da je ženi nju njene čerke njene majke njene, njene sestre kao da mu je ona majka Porođenju. Sve što je zabranjeno sinu, porođenju, prema, prema majici i sestrama, tako je zabranjeno po mlijeku. E, onda mu dozvoljava mu se da, da je vidi, da je vidi otkriveno. Ono što je dozvoljeno muškarcu, mahremu da vidi. E, dozvolja da se osamljuje sa njom i sa svim ostalim, znači kojim sa kojim je potvrđeno da je brat ili da je brat po mlijeku ili da mu je, da mu je ona majka po mlijeku ili na po mlijeku i tome slično znači to je treći propis i četvrti da je on njima mahrem znači potvrđuje se da je tim ženama mahrem znači onaj nekom rodivstvu uh, po mlijeku sa nekim o, on je tim ženama mahrem dozvoljno da se osamlije sa njima dozvoljno da ih vidi i nije mu da ih ženi znači do, do sudnjeg dana ima, do, do smrti znači Ne ima, ne, nije to privremeni propis znači trajni propis I zato je, bita, zato je znači, bitno ovo znati jer ima teške posljedice šta se ne potvrđuje sa, e, e, sa e, zadojavanjem odnosno rodbinstvom po mlijeku ne potvrđuje se naslijestvo znači onaj ko je dijete po mlijeku nekome ili nekomu majka po mlijeku on nju ne nasljeđuje majku svoju niti svoga oca po mlijeku On znači njih ne nasljeđuje nije dužan da ih izdržava kada nemaju čega da žive ni majku, ni oca ni svoje sestre e, također ne može biti veli ni svojim sestrama po mnijeku ni svojoj majici, prilikom udaji ne može biti veli i takozvano nema akile, ne učestvuje u akile akila je ono kada neko od njih ubije e, desi se da ubije iz, e, iz nehata greškom da ubije drugu osobu, pa treba da se plati krvarina. Bliža familija, bliža familija od porodice, ona ubice, ubici, ona sakuplja sredstva, ona je obavca sakuplja sredstva da se plati krvarina. Znači, on ne učestvuje u ovom davanju sredstava za krvarinu. Znači, ne prate ga četiri propisa, prate ga četiri. Znači, ovo je ubitno. Znači, ta četiri propisa koja ne prate rodvinstvo po mlijeku, znači, izdržavanje, nije obavezno, nasljeđivanje, nije posljedica nasljeđivanje, ne učestvoje u udavanju za krvarinu i ne može biti veli, ne može biti veli ženama, staratelj ženama prilikom udaje, onima kojim on u rodbinstvu po mnijeku. E, Naravno, što ovo znači? Ovo znači da je rodvinstvo po porijeklu jači. Jer sve ovo ostalo, četvero, potvrđuje se rodbinstvu po porijeklu. A ondaako novo del imamo ovaj, imam za ni mesel poznato mesel medu Fahla,ima, a to je tako zvano mesela Lebanel Fahl, Lijeko Fahla doslom prijevodom. Lijekohl Fahl znači nači od svih h živ, životinja, živih stvorenja, lijeko mužiaka. Odnos misli se ovdje kakav je propis uh, muža, uh, muža od ženi, znači ženi, njegove žene koja je zadojila to dijete da li njen muž postaje da li njen muž postaje otac po mlijeku tom koga ona zadojila ima oko toga razilaženje uglavnom zvanični stav sve četiri mezeba većina učenjaka ovog umeta na stavu da znači dijete koje znači dijete koje zadoji ženu Uh, on muž uh, muškarac koji je sa u braku od kojeg je ona zbog poroda rađanja imala mlijeko uh, taj muškarac, njen muž postaje otac po mlijeku tom djetetu. Znači na tome je većina učenjaka. Znači da je muž od žene koji zadoji djete, da je muž uh, uh, narod koji je sa njom u braku tada dok je on, on zadoju, Da, da on postaje da, da postaje njemu a, a, otac pomlijeku ako bi se postaje razveo sa tom ženom i dalje on njemu ostaje otac pomlijeku a, a to znači šta to znači. znači da ono dalje što ulazi znači, a, ostale rodbine znači ako mu je on otac pomlijeku onda mu je njegov brat šta? Amidža pomlijeku ili tako? Uh, njegov otac mu je di dopom lijeku. znači uh, ako se on tretira da je on njemu otac po mlijeku znači uh, sve ono što je, uh, što je sinu po porijeklu porođenju potvrđeno potvrđuje se uh, potvrđuje se i ocu po mlijeku one četiri stvari koje je spominjalo onaj koji uh, sa kojima se potvrđuje znači tretiraju se da su oni uh, da su oni rodbuna rodbina po mlijeku. znači imamo drugi stav učenjaka koji kažu koji kažu da, da se to ne potvrđuje znači to je slabiji stav u stvari problem, je ude da imamo dokaz imamo dokaz uh, hadis koji je u Buhari muslimo Muslimu uh, sa kojim se potvrđuje ovaj propis znači ovaj popi, propis je potvrđen uh, u tom hadisu u tom hadisu da je, ovaj uh, a to u stvari riječe onom hadisu gdje je ovaj radijela odaje radijallahu anhu sopje prenosi da je ona rekla u uh, hadisi, znači bilježik Buharija i Muslim, da je ona rekla ka'alet dja' efleh ehu ebi ku'ajs kaže, došao je osoba po imenu efleh kaže, a bio je bratu ebu ku'ajsa a ovaj ebu ku'ajs njegova žena je zadojla išu znači došao je došao je brat od njenog Oni oca pomniko, odajio jednog oca pomniko i došao brat. Kaže je staezinu alay ba bade an unzila al Kaže traži da uđe kod mene nakon što je a, propisan hijab, objavljen hijab ayat hijaba, odnosno razdvajanje između muškaraca i žena. Kaže fa -e baitun aza nlahu. Pa kaže pa sam ja odbila da mu dozvolim da uđe kod mene. Kaže vo selu to Rasulullah sallallahu alaihi ve sellehu pa se taspita Allahu poslanika sallallahu pa mi on rekao kaže innahu ummuki e, fa'adhani on je tvoj on je tvoj amidha po mlijeku on je tvoj amidha po mlijeku dozvoli mu da uđe znači ovaj tekst sad Isa presijeca po ovom pitanju znači to je ispravan stav učenja Na za četiri mezeba, znači da se potvrđuje i očinstvo po mlijeku od one žene koja zadojena koja je u braku sa tim koji je bio sebe razlog znači da, da njegova supruga ima mlijeko i to je znači ispravan stan e, a onda sad ovdje ako neko pita znači opet ako neko kaže nimi baš jasno to šta se time potvrđuje, šta ne potvrđuje da ovdje naglasimo da e, Znači, žena koja zadoji dijete. znači, svi, uh, svi oni u njenoj, uh, sa njene strane, znači, njeni, uh, njen otac, njena majka, uh, njena djeca, uh, njene sestre, njene amiđe, svi oni postaju rodbi na tom djetetu, po mlijeku, kao da je po Takođe za oca. Nači otac koji je, znači otac pom nije znači, e, muž koji je u braku sa ženom koja za dojila to dijete. Nači taj njegov otac pom Njegov otac, njegovi djedovi, e, njegova majka, e, njegove sestre, njegove ćerke, njegove, e, njegove, njegove, tetke sve postaju rodbina tom djetetu koje za dojila. Muškolo ženskom svejedno. Da nabrajao sad pojedinačno. E, Znači, potpadaj pod ovaj propis ovdje u četiri stvari koje smo malo prije spomenuli. E, ostaje me sela oko koje postoji određeno razilaženje. E, naravno, ovdje da, da, da navedemo vrlo bitnu stvar, da ne bilo zabune. E, što se tiče, znači, ovdje cijelo vrijeme govorimo se, potvrđuju se ovi propisi za dijete muško ili žensko koje zadoji određenu ženu prema njemu, znači ono u odnosu na tu rodbinu od majke koju je zadojilo i oca, koji odnosno muža koji živi sa tom ženom koju on zadojilo, sve što smo govorili potvrđuje se u odnosu na njega i e, e, znači njihovu familiju. A ne obrnuto. Šta znači ne obrnuto? Znači, dijete koje je zadojilo, njegova braća, njegov otac, njegove amiđe i tako dalje, djedovi, Znači, oni nisu ni u kakvoj vezi sa ovom porodcu koji on zadojio. Njegov otac može da oženi njegovu majku pomlijeku. Njegov brat može oženi, da oženi njegovu majku ili sestru pomlijeku. Znači, potvrđuje se obrnuto. Samo se potvrđuje od njegove strane prema toj poroci o ženi koju je I ono koju je u familiji sa njima. A obrnuto ne ide. nači on, djetek iz svoje porodice, znači, njegov otac, njegova braća, njeg Nači oni nisu nikako ni e, propisima ništa nije zabranjeno kao što je njoj tom dietu to zabranjeno. Je vrlo vrlo bitna stvar. E, od koga se potvrđuje samo da je zabranjeno, ona sila oznaloza. Njegova djeca i njegova unučad ima isti propis. Samo njegova djeca i njegova unučad ima isti propis spram spram majke po mlijeku, spram oca po mlijeku i familije te. A, znači ona uzlazna voza postojača Znači, takozvani usuli, havaši, uh, oni ne potvrđuju se nikakvi propsti sprem ono u koga je dijete zadojilo. Nada se da razumije to čemu govori. Također, ima ovdje zanimljiva mesela, a to je, znači, vam već mesela kratke da ih spomenimo. Uh, imamo to kak se po, uh, šehadet, svjedočenje za da li, ka, da li je neko podojio ili nije zadoio kad se potvrđuje, kad ne potvrđuje. A imamo drugu meselu, a to je uh, vrsta odnosno opis karakteristike žene koja zadoji. Postavljaju se pitanje žena koja zadoji neko djete, da li ona mora biti u braku i da je zatrudnila i da od trudnoće od djeteta koja je rodila sa tim lijekom, da li uslo sa tim lijekom da mora da zadoji djete? Da se samo tad broji ovaj propis zadojavanja. Ili može i drugi slučaj. Koji može biti drugi slučaj? da žena uzi naluku za trudni, rodi djete i nakon toga ima mlijeko i zadoji. Da se potvrđuje tad? Da žena mimo braka, mimo odnosa sa mužem, djevojka, žena, da ima mlijeko. Da ima mlijeko da zadoji. Takvi slučaje ima. U praksi postoje, jesu izuzetci, ali postoji da žena znači mimo braka mimo intimnog odnosa da djevojka može imati mlijeko to sad kad ne kaže kako je to mlijeko ili rijetko ili gusto ili ovako onako to je druga priča uglavnom iz dojke izlazi mlijeko i ona zadoji djete da li se potvrđuje sa takvim zadojavanjem isti propstom u tom djetetu podočenjavci spominjali tu iako je punoljetna ili nije punoljetna kakav je propis po pitanju toga Uglavnom neki učenjaci spominjali to, a kaže, ako bi, ako bi, ovaj, spominjali čak životnje, kaže, ako bi dvoje djece ovaj pili mlijeko od iste kravje, time se ne potvrđuje To je jasno godan, znači, jer ovaj propis ne govori o tome. Znači, ako bi uzeli od iste koze ili kravje mlijeko pila dvoje raši djece, da su time postavili braća po mlijeku? Jer doje od istog hajvana. Znači, ne ulazi ovaj propis, ali nakon spomnju neki učenjaci. A, a po pitanju ovog, po pitanju ovog, po pitanju znači toga da li je uslov za dojavanja da da, da mora biti znači mora biti od ženio u braku nakon poroda od svoga djeteta da je, da je dolazak mlijeka ili dojenje od koje je nastalo nakon poroda većina učenjaka u gumeta nastavuje da nije to uslov bitno je da je mlijeko od žene da je iz njene grudi da je njeno mlijeko. S kojeg razloga došlo? Kako je došlo? Kako se pojavilo? To je sad druga priča. Ako je od nje, ako je njeno mlijeko i ona zadovi, potvrđuje se sprem nje taj propis. Svijedno u kojim uzrastu bila. Svijedno bila u uzrastu u 70. godina, bade klimaksa. Nakon klimaksa. Znači, ako nakon toga zadovi 70. godina ima mlijeko, potvrđuje se propis. U desetoj godini Djevojka, kao neki izuzetak anomalija, neki poreme čaj, pa djevojka ima mlijeko dobije. Potvrđuje se propis. Ovdje su neki fakri spomenuli, kaže, izuzetak ovome, kaže, ako muškarac, kod muškarca, iz dvojke poteče mlijeko. I on zadoji. Ne potvrđuje se propis. I tu spomenu neki. izuzetak, jer tu muškarac ne ubrati, to je većina učenjaka. Neki spomenu, neki uopće nisi spomenu, ali neki spomenu. Za muškarca to ne važi. Ovdje važi samo za ženu. Važi samo za ženu. A, za ženu koja, koja zadoji dijete nakon zinaluka rodi dijete, a, ima mlijeko i zadoji, potvrđuje se znači a, rodvinstvo po mlijeku prema njoj, a ne prema njenom s kime učinila Zinalga. Zašto? Zato što on nije šarijalski njen muž. Znači to učinila Zinalga koji on nije njen šarijalski muž, ne potvrđuje se prema njemu da je on njegov otac po mlijeku. To je jedina razga. A ovo ovamo djevojka, ako zadoji prije udaje, znači potvrđuje se prema njoj da je to dijete, da je to djete, znači a, nje, a, njeno djete, a, onaj, da je a, njen sin po mlijeku ili čerka po mlijeku, a naravno pošto ona nije u braku, ni, ne, ne, ne, znači propise ne odnose i dalje, osim na njenu majku, njenog oca i tako dalje. Znači većina očinjaka je a, na stavu da se, da, se, da se prihvata propis dojenja, a, da je ibret u tome samo da znači, da, izlazi, da je mlijeko izlazi iz dojke žene. U kojim poredom, na koji način, šta je razlog, to sad, to je drugorazredna stvar. I to je inšallah ispravno. <clears throat> a po pitanju ovaj po pitanju toga kako da se potvrdi, kako da se potvrdi da je neko nekog zadoio, ako dođe ka, što je bitno da se potvrdi. Ako dođe do razilaženja. Neke to se može da su. žena jedna kaže jesam ja ja zadoila ovog, ja kaže ja nisam, a jeste i nisi ti raziđu se. Ili jedna žena dođe i tvrdi da je zadoila nekog i tako dalje. Uglavnom imam, taj slučaj desio se za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Šta je se desilo? Da je Ukbe ibn Haris došao kod poslanika, sallallahu alaihi ve sellem i kaže njemu, ja, Resul Allah, idnite zauvađtu imara eten feetet et, fe imara etun fekalet. Kaže, Allah, posleći, ja sam u ženju jednu ženu. Pa je došla jedna druga žena i rekla kad erda'tu kuma. Došla druga žena i rekla, kaže, ja sam vas dvoje zadojila odnosno vas dvoje ste moja djeca po mlijeku. Ti koji su ženi ovu, ti su moje djete po mlijeku i ona je dete djete po mlijeku. Odnosno vi ste, šta to znači? Brat i sestri, sestri po mlijeku. A onda on došao u Allahom poslaniku, sallalahu sallam, kao buni se. Kao, ona tvrdio, a mi to ne znamo. Ovo kaže, ne znam ja, ni ne znam moja žena da da je to tako bilo. I onda mu presudio poslanik, sallalahu sallam, rekao, keife wa kad qil, Da, aha, Ankh. Kaže, ostavi. On sa razvedi se od nej. Kaže, već je rečeno. Naci dovoljno da je ova žena potvrdila, a što znači da je žena bila pouzana kod poslanika sallallahu alejhi da nije imala da, da nije bila optužena sa nekim stvarima, znači da je pouzana, da je bogobojazna i da prihvata se od nje svedočenje. Odnosno ovo presuđaji e, među učenjatima razilaženja, da li se prihvata po, za za dojenje, za svedočenje da je neko nekog podoji, da li se prihata svedočenje samo jedne žene na osnovu hadisa, znači ona je stav učenjaka kaže prihata svedočenje žene, znači dokazuje se ovim hadisom koji mu na lihi i Druga skupina učenjaka kaže prihvatat se samo sljedećim dvojice dvije žene. Treći učenjak na koji znači ima Šafija, ta kažu da mora biti četiri žene. Za ove svoje stavovi one nemaju dokaza. Iza četiri žene i da dvije žene, a za ovo da se može jedna žena da posvjedoči uh što ona naravno lično može znati, a to je znači ako je ako je pouzdana, ako je bogobojazna, žena nije poznata po, po laganju, znači prihvatat se njeno svjedočenje dovoljna je jedna žena. <hled> Uh, glavno to su te znači, najbitnije sela koje smo da se spomenuli, opis žene uh, svjedočenje i tako dalje znači ima još neke manje, manje bitnije mesela da, da njih ne spominjemo ovo je ono najbitnije što je trebalo znati uh, znam možda da je ovo, ovo, da vam, ovo pitanje ova mesela da je malo ženalo naporno, neobično, ali vjerujte da je jako bitno i danas imamo čisto u da se to dešava i na kraju krajeva ovo je od karakteristika obilježa islama i, i to bi trebalo poznavat i ovo je poznavanje ove ove meseli je i praktično e, dobro e, koristi pogotovo između braće i sestara koji kada imaju djece i željaju da njene djeca mogu jedni kod drugih ulaziti da zadoji od dvojice braće jednog žena, zadoji e, neko e, djecu mušku i, od, njegovog, od njegovog brata i obrnuto, znači između se da podaje žene djecu jednoj drugima i da se proširi mahramijat, to č, e, to, često se postavlja to pitanje. Znači to je dozvoljeno, namirno, svjesno da se zadoji da bi, se, da bi, postoje, da bi postojala ova zabrana koja postaje, da bi mogli jedni ko drugi dolaziti i ulaziti da ne bilo te prepreke i smetnje znači praktično to se može ovaj, koristiti, može nam, a, a, možemo imati, a, možemo znači riješiti neke probleme nesparozumeđama a i ovo pitanje je li za zadojavanje odrasle osobe zadojavanje odrasle osobe a uz ovu, ovaj, ja volim uspomjeti jednu ovaj, kako kažu ovi ovaj, anegdote zanimljiv događaj koji je bio Egiptu vezan za ovom selu a to je da su pitali kao nekog šeja ovaj, može li bilo govoro k tome radla radila sekretarica kod direktora u firme. I sad problem bio što se ona osamlije sa direktorom. I hajde, kaže, kako da riješi taj problem da ona može sama da radi kod direktora. Obično kad direktor sam da skretarica kod njegu uđe sama, donese mu papire, znese i tako dalje. Da to zamotaju celofan šarijata. Pa je pitala nekog, neko je izdo fetvu i rekao rješenje je tu, kaže, da zadojiš direktora. Da joj, da joj budeš Nacije da je bude dijete po mlijeku. Da je bude dijete, dijete po mlijeku i onda ona može ulaz kod nje ona je njemu zabranjena za brak, on joj mahram i riješen problem, je l' tako? Pa onda još još zanimljiva stvar da je zaista znači ovo izašlo u etar. Da li je to bila za fikancija ili stvarnosti bilo, al' glavnom izneseno pisalo je o tome. Pa je oba pa je upitao dobro kako kak će zaduojiti, se je kako će sekretarča za direktora. Je mora kaže direktno ili može? Ili može preko čaše je plastičnije. Pa je odgovor bio, kažu svi jedno, jel bitno je sam da ga zadovijel. Ovaj, uglavnom, ovaj, molim Allahoša na dan poveća fiku vjeri da nas učini broj bojazni. Uspane ka lahum bebe bjamte. Eškad u en laj let, estak virke tu bujlik.